Розділ тринадцятий. Дім на пагорбі. Одному з нижніх закутків долини Райдух, неподалік від болота, яке обступили берези, гойдаючись у танку, жебунів невтомний потічок, завжди холодний і чистий, ніби кришталь. Про його існування не знав майже ніхто, окрім юних блайтів та мередітів, яким чарівна долина звірила всі свої таємниці. Іноді вони пили з нього воду, Іноді в їхніх забавах він перетворювався на романтичний старий водограй. Ен і собі знала і любила його, бо він нагадував їй джерело дріад у милих зелених дахах. Знала про нього і Розмарі Вест. Вода його забрали із собою спомин про її давнє кохання. Вісімнадцять років тому, сидячи біля нього, вона вислухала несміливе освічення Мартіна Крофорда в його палкій, щойно розквітлій любові. Розмарі прошепотіла йому власну таємницю, двоє юних закоханих обмінялися поцілунком і проказали перші свої обітниці, узявши за свідка лісовий потічок. Їм більше не довелося постояти коло нього вдвох. Невдовзі Мартін пішов у своє фатальне плавання. Та для розмарі і дотепер ця дорога серцемісцина лишилася освяченою миттями юності і щастя. Тепер, минаючи долину Райдух, вона часто заходила на потаємну зустріч із давньою мрією, згадувати, яку було вже не боляче, тільки солодко. Потічок надійно заховався від сторонніх очей, Можна було пройти за десять кроків від нього і не здогадатися, що він тут. Два покоління змінилося, відколи поперек нього впала стара сосна. Від дерева нічого не лишилося. Хіба струхлявілий стовбор, густо порослий папоротю, що утворювала над водою зелений балтахін, довкруж мереженої, дерев'яної заслінки. Поруч ріс клен із химерно вигнутим стовбуром що спершу зміївся по землі і аж потім вигнявся вгору, утворюючи тим самим незвичайну лавку, а вересень укрив долину шаллю з димчастою блакитних айстер. Якось надвечір, вертаючись коротшим путівцем додому після візиту в Гарбургед, Джон Мередіт зайшов у долину Райду хвипити води з маленького потічка, що кілька днів тому показав йому Волтер Блайт під час довгої пообідньої розмови на лавці із склонового стовбора. Попри свою відлюдькуватість і соромливість, Джон Мередіт мав хлоп'яцьке серце. Замолоду його вважали товариським, хоча ніхто із жителів Глени Святої Марії не повірив би в це. Вони з Волтером одразу прихилилися один до одного, тож розмова їхня вдалася довірлива і дуже глибока пан Мередіт подолав шлях до тих віддалених закутків душі хлопця, яких не сягала навіть Ді. Відтоді вони стали друзями, і Волтер знав, що більше ніколи не боятиметься свого пан-отця. «Я ніколи не думав, що з пастором можна так подружитися», – сказав він невдовзі матері. Джон Мередіт попив із вузької блюдої долоні, сталевий потиск якої дивував усіх його нових знайомих, і сів на кленовий стовбор. Додому він не квапився, видаленок був дуже гарний, і сам пан Мередіт утомився після низки нудних розмов із добрими та геть немудрими парифіянами. Сходив місяць. Довкола пана Мередіта юрмилися вітри. Над ним, мов вартові, стояли зорі. Проте віддалік із горішнього краю долини райдух долинали веселі дитячі голоси та сміх. Неземна краса, посріблених місячним сяйвом квітів, мерехтіння і тихий неспішний плюскіт води в потічку, зграбний танець витончених папоротей, усе витворювало білий чар довкруж Джона Мередіта. Він забув про дрібні пасторські негаразди і духовні труднощі. Час повернувся назад. Він знову був юним студентом Богословської академії. А дохмяні черневі троянди багряніли королівським вінцем на шляхетній чорнявій голівці його сесілії. Так він сидів і мріяв, мов безтурботний хлопчак. У цю сприятливу мить з бічної стежки надійшла Розмарі Вест і постала перед ним у магічному колі цього небезпечного місця. Джон Мередіт підвівся їй назустріч. І вперше в житті побачив її насправді. За кілька місяців оглені пан Мередід лише двічі зустрів її в церкві і потиснув їй руку. замрієно і неуважно. Як будь кому, хто перепиняв його на шляху поміж лав, їм ані разу не випало поговорити, бо ж сестри Вест належала до Англіканської церкви, що містилася в Лобричі і причин для візиту до них у правилебного Джона Мередіта не було. Досі він не знав би, що відповісти, якби хтось попросив його змалювати зовнішність розмарі вест. Але йому судилося назавжди запам'ятати її такою, якою вона явилася йому в ласкавому сяйві осіннього місяця на березі потічка. Вона була зовсім не схожа на Сесілію, яку він завжди вважав своїм ідеалом жіночої вроди. Його дружина була весела, чорнява і мініатюрна, розміріж висока, замислена, світлокоса. Проте Джон Меретіт подумав, що досі не зустрічав такої вродливої жінки. Вона була без капелюха. Її гладенькі коси, золотаві як меляса, за висловом Малої Ді Блайт, лежала на голові мов корона. Розмарі мала великі сині очі, завжди спокійні та привітні. Високе біле чоло і гарні, чіткі риси обличчя. Жителі Глане Святої Марії вважали її милою жінкою. Вона була така лагідна, що навіть застатечні вишукані манери її не називали пахатою, як це неодмінно сталося б із будь-ким іншим. Життя навчило Розмарі відвазі – Терпляче зносити незгоди, любити і прощати. Колись вона проведжала поглядом корабель, на якому її коханий линув із гавані чотирьох вітрів у слід за призахідним сонцем. Та хай як довго виглядала його, той корабель уже не повернувся назад. Дівоство її минуло, з руками тужливого сподівання, проте і у зрілому віці вона мала ще дивовижно юний вигляд. Можливо, так сталося тому, що вона до віку зберегла те здивовано-радісне ставлення до життя, яке більшість із нас покидає в дитинстві. Ставлення, що не тільки робило саму розмірі за свої літа, а й усіх, хто розмовляв із нею, пробуджувало приємний спомин про власну юність. Пан Мередіт був приголомшений її вродою, а вона – його присутністю. Вона не сподівалася зустріти когось біля цього віддаленого потічка, а надто нового мовчазного самітника пастора Розмарі ледь не впустила важкий стос книжок, який несла додому із Гленської бібліотеки, і, щоб не виявити раптового збентеження, вдалася до невеличкої хитрості. Як то незрідка роблять навіть правдиві і наївні жінки. Я... «Я прийшла попити», – здушено мовила вона у відповідь на серйозне привітання пана Мередіта. «Добрий вечір, пан Вест. Розмирі відчувала, що поводиться непростимо безтямно, і хотіла добряче струснути себе. Утім, Джон Мередіт не був марнославний, і розумів, що так само її спантеличила би і несподівана зустріч із підтоптаним старостою Авраамом Клоу. Її знією Додали йому впевненості, і він забув про свою соромливість. Хоч і найсоромливіших чоловіків у місячнім сяйві можуть коли-неколи стати справжніми відчайдухами. «Дозвольте зробити вам чашку», – усміхнувся пан Мередіт. Побіля струмка, між корінням старого клена, була захована чашка. Блакитна, тріснута і з відбитою ручкою. Там її залишили діти – але панотець, не відаючи цього, підступив до берези і витер довгасто смужку білої кори. Хвацько перетворив її на трикутну чашку, яку наповнив джерельною водою, і простягнув розмарі. Вона взяла її і випила, караючи себе за брехню, бо ж її геть не мучила спарага. А випити величеньку чашку води, коли не хочеться, то свого роду тяжка покута. Проте цим нестерпним ковткам судилося стати найдорожчим спогадом для Вест. Невдовзі вона пересвідчилася, що то був один зі священих ритуалів її життя. Цій думці посприяв пан Мередіт, який взяв у неї порожню чашку, наповнив знову і собі випив. В його торкнулися березової кори саме там, де до піру її торкнулися в розмарі. Вона сама розуміла, що це сталося випадково, проте надала цьому факту незвичної сакральної ваги. Вони причастилися із однієї чашки. У пам'яті розмарі мимоволі зринули слова її старої тітоньки про те, що двоє людей, попивши з однієї посудини, стають нерозривно пов'язані між собою, на радість чи на біду. Джон Мередіт з ніяку покрутив березову чашку в руках, не знаючи, як йому бути. Логічним здавалося викинути її, але чомусь він противився цій думці. Розмарі простягнула руку. «Дайте її мені», – попросила вона. «Ви так вправно зробили її? Давно я вже не бачила березових чашок. А колись їх часто робив мій менший брат, доки ще був живий». «Я навчився робити їх іще в дитинстві. Одного літа, коли я ходив у похід, мене навчив старий мисливець», – відповів на те пан Мередіт. «Дозвольте піднести ваші книжки, пан Овест». Зніяковівши дужче, Розмрі відказала, що їй то зовсім не важко, проте пан отець забрав у неї книжки доволі владним жестом, і вони рушили стежкою вдвох. Уперше розмарі покинула таємний потічок у долині Райдух, не згадавши Мартіна Крофорда. Зустріч із минулим не відбулася. Стежина, оминаючи болото, вела до високого пагорба, де і стояв дім сестер Вест. З гори між чагарів Розмарі та Джон Меретіт бачили, як тонуть у місячнім сайві долішні зелені пасовища. Та стежка була тіниста і вузька. Оба біж неї громадилися дерева, геть не такі привітні до людей надвечір, як у променях денного сонця. У сутінках вони уникають нашого товариства. Вони шепочуться, існують гнівні змови. А коли простягають нам руку, дотик її лякає своєю ворожістю. Люди, крокуючи в темряві між дерев, інстинктивно тримаються ближче одне до одного духовно і фізично об'єднуючись у союз проти незвіданих сил, що оточують їх. Ідучи поряд з розмарі, Джон Меретіт коли-неколи відчував доторк її сукні. А ще доволі молодому чоловікові, навіть замріяному і неуважному пан-отцю, упевненому, що в його житті більше немає місця романтиці, важко встояти проти чарів, нічної прогулянки, із вродливою супутницею Ніколи не можна вважати своє життя скінченим Доля зазвичай перегортає сторінку І починає новий розділ нашої життєвої повісті Тоді, коли ми вважаємо свою історію завершеною Ці двоє гадали, що їхні серця Лишилися навіки поховані в минулому Та недвечірня прогулянка здалася їм дуже приємною Розмарі думала, що новий гленський пастор геть не такий соромізливий і мовчазним, яким уявляють його односельці. Йому було зовсім неважко говорити багато і вільно. Як здивувалося б гленське жіноцтво, почувши його втумить. Але ж місцеві комасі обговорювали хіба плітки та ціни на яйця, а Джона Мередіта не цікавило ні одне, ані інше. Натомість із Розмарі вони бесідували про музику, літературу і події у світі. Він розповів їй дещо зі свого минулого, і вона виявилася уважною співрозмовницею, здатною поділитися слушними міркуваннями. У Розмарі була книжка, якої пан і іще не читав, хоча мав такий намір. Тож, коли вона запропонувала позичити йому цю книжку, він радо погодився. І, провівши її додому, зайшов до вітальні сестер Вест. Будинок, сірий, старомотний, густо повитий виноградною лозою, крізь яку посотливо мерехтіло світло у вікнах, стояв фасадом обік Глена, гавані, що осріблилася в місячнім сяйві. Дюн та океану з його одвічним, тужливим плечем. Пан Мередіт і Розмарі пройшли крізь сад, мов би завжди просякнутий ароматом троянд, навіть тоді, коли вони не квітнули. Попід хвірткою греливо купчилися лілеї. Оздовж стежини, що в ладоганку, росли айстри. А на гребені пагорба, поза домом, сплелися гілками ялини, витворюючи досконале мереживо. «Біля вашого порогу цілий світ» мав пан Мередіт, вдихаючи на повні груди. «Який обшир! Який вид! Глен іноді душить мене, а тут, у горі, ви можете дихати». «Сьогодні немає вітру», засміялася Розмарі, «інакше вам забило б дух. Куди не віє обитотешній вітер, він завжди дме в наш бік. Не гавані, а цьому пагорбу слід було дати ім'я чотирьох вітрів. Я люблю вітер». Сказав пан Мередід, безвітряні дні видаються мені неживими, вітер пробуджує мене, він ніяково всміхнувся. Без нього я, мов, би, ціпенію. Ви чули про мою славу, пане Вест. Якщо я не впізнаю вас наступного разу, не вважайте це нечемністю. Пригадайте, що це звичайна замрія. Простіть мені, і зверніться до мене. У вітальні вони застали панну Елен. Вона поклала окуляри на книжку, яку читала, і глянула на сестру та її супутника з подивом і невловимою дрібкою іншого почуття. Утім, пана Елен дружньо потисла руку панові Мередіту, а він сів на стілець і говорив із нею, доки Розмарі шукала обіцяну книжку. Елен Вест була на 10 років старша за Розмарі і відрізнялася від неї так, аж не вірилася, що вони рідні сестри. Смаглява, Темнокоса і тілиста, вона мала густі чорні брови та ясні сіро блакитні очі, колір яких нагадував вода затоки, збуреною холодним північним вітром. З лиця пана Елен здавалася суворою і неприступною, та насправді була весела, мала дзвінкий сердечний сміх і приємний голос із чоловічими нотками – Якось вона сказала Розмарі, що хотіла би поспілкуватися з новим гленським присвітарянським пастором і подивитися, як він діятиме, якщо жінка в суперечці зажене його в глухий кут. Тепер їй випала така нагода, і вона завела жваву бесіду про світову політику. Палка новальниця читання, Елен Вест, поглинала тими днями книжку про німецького кайзера – Тож поцікавилася думкою пана Мердіта про цього діяча. «Він небезпечний», – відповів пан Мердіт. «Ваша правда», – притакнула пана Елен. «Згадайте мої слова, пане Мердіт. Коли цей чоловік розпочне війну, він прагне цього. Прагне, щоб світ запалав». «Якщо ви вважаєте, пан Овест, що він без жодної причини розв'яже велику війну, я мушу не погодитися з вами», – мов пан Мердіт. Війни давно лишилися в минулому. «Господь із вами, пане Меретіт», – утяла пана Елен. «Ані чоловіки, ані цілі народи ніколи не припинять виставляти себе бовторами і вимахувати кулаками. Золота доба настане ще не скоро. І вам це, очевидно, так само, як мені. А цей кайзер іще накоїть лиха, згадайте мої слова». Пана Елен виразно тиснула в книжку довгим указівним пальцем. На кой лиха, якщо не спинити його негайно. Ми ще побачимо це, пане Мередіт, ви і я. Ми ще побачимо це. Бо хто ж його спинить? Це мала б зробити Англія, але не хоче. То хто ж його спинить? Скажіть мені, пане Мередіт. Пан Мередіт не міг цього сказати. Утім, вони поринули в розмову про німецький мілітаризм яка тривала ще довго після того, як Розмарі принесла книжку і сіла в крісельце гойдалку за спиною в сестри, мовчки замислено, гладячи бундючного чорного кота. Джон Мередіт, обговорюючи європейську політику з Елен, частіше поглядав на Розмарі, і Елен помітила це. Коли сестра провела гостя до дверей і повернулася, Елен звалася на рівні ноги і метнула в неї обвинувальний погляд. «Розмарі, цей чоловік опадатиме за тобою!» Від цих слів Розмарі сахнулася, як від удару. Чари приємного вечора геть розвіялися. Проте вона ні за що не хотіла, щоб Елен здогадалася, як тяжко скривдила її. «Дурниці!» – відказала Розмарі, сміючись, можливо, надто безторботно. «Тобі за кожним кущем вважається жених для мене!» Та ж він розказав мені все про свою дружину, як він кохав її, яку порожнечу лишила вона по собі після смерті. Отже, він так залицяється, – відрубала сестра. Кожен чоловік, то певне робить на свій купил. Але не забувай своєї обіцянки, Розмарі. Я не маю потреби ні забувати, ні пам'ятати про неї, – отомлено мовила Розмарі. Це ти забуваєш, Елен, що я стара панна то лише твої сестринські ілюзії, наче я ще молода, вродлива і небезпечна. Панові Мердіту потрібна лише моя дружба, а може і дружба не потрібна. Він забуде про нас обох і ще доки прийде додому. Я не проти вашої дружби, поступилася Елен, але пам'ятай, нічого більшого. Я не довіряю дівцям. Нема в них романтичного уявлення про дружбу. У всіх серйозні матримоніальні наміри – а щодо цього пресветоріанина я не збагну, чому його вважають соромливим. Він, може, хіба не уважний, онде навіть зі мною не попрощався, коли ти вийшла провести його. І він розумний, а тут так мало тямущих чоловіків. Він мені сподобався, хай би навіть приходив частіше, тільки не фліртувати з ним розмарі. Пам'ятай, не фліртувати. Розмарі давно звикла до того, що варто їй п'ять хвилин поговорити з неодружним чоловіком від 18 до 80 років, як Елен уже застерігає її від флірту. Вона завжди щиро кипкувала із цих застережень, але тепер чомусь дещо розгнівалася. Та хто тут хоче фліртувати? Не будь дурна Елен, незвично різко мовила Розмарі, беручи в руки лампу і пішла нагору, не побажавши сестрі доброї ночі. Елен із сумнівом похитала головою і глянула на чорного кота. «Чого Розмарі так розсердилася сен Джорджі?» – спитала вона. «Немає диму без вогню». Часто я чула цю приказку Джорджі. Але вона обіцяла, Сенте, вона обіцяла, а ми, Весте, завжди тримаємо слово. Тож хай він собі залицяється, Джорджі. Вона обіцяла, я не хвилюватимуся. А на горі, у своїй спальні, Розмарі довго ще сиділа при вікні, споглядаючи далеко гавань, крізь сад, залитий місячним сяйвом. Її мучив дивний сум та неспокій. Знанацька вона відчула, що втомилася від марних мрій. А під вікном раптовий вітерець розвіяв по саду палюстки останньої червоної троянди. Літо минуло. Настала осінь. Розділ 14. Пані Девіс приходить у пасторський дім. Джон Мередіт поволі брів додому. Спершу він думав про розмарі, та, увійшовши в долину Райдух, забув її і почав міркувати про одну з рис німецької теології, котру згадала в розмові Елен. Він проминув долину Райдух і не помітив цього. Чари природи поблякли проти захопливих наукових суджень. Удома він рушив одразу до бібліотеки, де витяг з полиці товстений том, щоб пересвідчитися, хто ж мав слушність – він чи Елен. Він блокував теоретичними лабіринтами до світанку і весь наступний тиждень розвивав нову гіпотезу, наче мисливський собака, що напав на слід. Геть спайдужілий до світу, парафії та своєї родини. У день і вночі пан Меретіт читав, забуваючи навіть поїсти, коли уна не приходила покликати його до столу. Він більше не згадував ані про Розмарі, ані про Елен. Стара пані Маршал із протилежного боку затоки хворіючи викликала його, проте непомічена записка лежала собі на столі, аж доки вкрилася шаром пилу. Пані Маршал невдовзі уклигала, але не змогла пробачити пан отцеві такої байдужості. Молодята прийшли до пастирського дому взяти шлюб, і пан Мередіт із незачесеним волоссям у хатніх капцях та полинялому халаті обвінчав їх, щоправда, почав читати поховальну службу, і устиг дійти до слів попіл до попелу, прах до праху, перш ніж у голові йому майнув здогад про помилку. Боже правий, мовив він із відсутнім поглядом. Дивно, як дивно. Схвильована молода розплакалася. Її цілком спокійний жених засміявся і сказав Даруйте, пан отче. «Та, здається, ви не женете нас, а ховаєте». «Пробачте», – звався пан Мередіт так, наче то було зовсім пусте. Опісля того він прочитав весільну службу, проте молода все життя відчувала, бо цим не вийшла заміж так, як потрібно. Він знову забув про молитовне зібрання, хоча це не мало великого значення, бо того вечора падав дощ, і ніхто не прийшов. Він забув би і про недільну службу, якби не візит пані Девіс». У суботу по обіді бібліотеку зайшла тітка Марта і повідомила, що у вітальні на нього чекає вдова Алика Девіса. Пан Мередіт зітхнув. Пані Девіс була єдиною жінкою в Гленні, що викликала в нього справжню огиду. Проте, на жаль, із усіх його парифіян вона була найзаможніша. Тож опікунська рада вже застерігала пана Мередіта, щоб він нічим не кривдив її. Пан Мередіт нечасто згадував про такі незначні земні речі, як власна платня. Та опікуни були практичніші і хитріші. Навіть не згадуючи про гроші, вони переконали його, що йому ні за що не слід гнівити пані Девіс. Якби не їхні застороги, він, імовірно, забув би про неї одразу ж, як тітка Марта покинула бібліотеку. Утім, цього не сталося. Сердито відклавши Том Евальда, пан Мередід почолгав до вітальні. Пані Девіс сиділа на канапі, гидливо роззираючись довкола. Яке страхіття, і ця пасторська вітальня? На вікнах не було штор. Пані Девіс не знала, що Фейт і Уна зняли їх напередодні, бо їм потрібні були королівські шати для гри, а тоді забули повісити. Та, якби і знала, це не виправдало б голозний вікон у її очах. Віконниці були поламані, іде-не-де -де -де витерті зі стін. Картини перехнябилися, килимки зібгалися, у вазах стояли висхлі квіти. Повсюди шарами, просто таки шарами, клубочився пил. «Куди ми прямуємо?» – думала пані Девіс, гнівно стиснувши на гарні висте. Джері і Карл із радісними вигуками з'їжджали поручнями сходів униз. Коли пані Девіс переступила поріг – Хлопці не бачили її, проте гостя була переконана, що вони роблять це навмисне. Півень Фейт продибав перед покоєм, зупинився на порозі вітальні і поглянув на пані Девіс, але, злякавшись виразу її обличчя, не наважився ввійти. Пані Девіс перезирливо чмихнула. Нічогенький собі пасторський дім, де півні швентують перед покоєм і витріщаються на людей без дрібки пошани. Киш. Збіліла пані Девіс, тесніше в нього лискучою шовковою парасолькою, обшитою воланами по краях. Адам забрався геть. Він був розумним півним, а пані Девіс упродовж минулих 50 років власними пещеними руками скрутила із цілком його побратимам, що в і віддалік було знати Катюгу. Адам потрібутів геть із вітальні, і в цю мить туди зайшов пан Мередіт. На ньому... Знову були капці і халат, а темне волосся падало неслухняними пасмами на високе чоло. Та він був джентельменом з вигляду і з натури, а пані Девіс у пишній шовковій сукні, капелюшку із плюмажем, лайкових рукавичках та із золотим ланцюжком була і здавалася брутальною та вульгарною жінкою. Кожне з них відчувало в іншому щось вороже. Пан Мередіт зіщулився, та пані Девіс підперазалася до битви. Вона прийшла до пан-отця із пропозицією, яку і намірялася висловити, не гаючи ні хвилини, адже вона зробить йому послугу, велику послугу, тож краще буде повідомити все якнайскоріше. Вона міркувала про це всі три літні місяці і нарешті постановила, як їй бути. Усе інше не мало значення. Коли пані Деві сприймала рішення, це не підлягало обговоренню. Ніхто не мав права оскаржувати його. Щойно їй надумалося вийти заміж за Алека Девіса, вона вийшла за нього, та й квит. Алек до самої смерті не збагнув, як же це сталося, але кому яке діло? Отак і тут пані Девіс вже прийняла рішення, що вдовольняло її. Тепер лишалося хіба повідомити пана Мередіта. будь була скадвері, мовила вона різко, хоч і мусила на мить розтиснути вусте. «Я маю сказати вам дещо важливе, та не можу, коли в передпокої стоїть гармидер». Пан Мередіт покірно зачинив двері і сів навпроти пані Девіс. Він іще не остаточно усвідомив її присутність. Подумкою, він досі вів суперечку з Евальдом. Пані Девіс свідчула його за байдужість і роздратувалася. «Я прийшла сказати вам, пане Мередіт, сердито заявила вона, що вирішила вдочерити Уну». «Удочерити? Уну?» Пан Мередід безтямно втупився в неї, нічого не розуміючи. Так, я довго обмірковувала це питання. І ще від дня смерті чоловіка я хотіла взяти до себе дитя, але так важко знайти годяще не всяке дитя я прийму до свого дому. Я нізащо не візьму дитини із сиротинцю. Вони там, напевно, страшенні злидні. А іншої де відшукати. Тут минулої осені вмер був один рибалка, лишив шестеро малих. Мене намовляли взяти одного, та я одразу відповіла, що не маю бажання морочитися з таким покідьком. Їхній дід окрав коня. До того ж, вони всі хлопці, а мені треба дівчинки. Тихої, чемної дівчинки, з якої можна виховати справжню даму. Уна мені згодиться. Дуже мила дівча, коли дбати про неї як слід. І зовсім не схожа на Фейд. Я ніколи і не подумала б удочерити Фейд. Але Уно візьму і дам їй дім та добре виховання, а якщо вона буде слухняна, то заповім їй по смерті усі свої гроші. Жодному з родичів я не лишу аніцента. Я тому і вирішила взяти до себе дитя, що хоче добряче їх подратувати. Уна буде гарно обрана, матиме добру освіту, братиме уроки музика і малювання, а я ставитимуся до неї як до рідної доньки. На ту мить пан Мередіт уже цілковито прокинувся. Його бліді щоки пореживіли, а в темних красивих очах спалахнув небезпечний вогник. Невже ця жінка, геть просяхнута вульгарністю і зажерливою самовдоволеністю, просить віддати їй Уну, його любу маленьку Уну з матерними очима? Дитину, яку Сесілія, помираючи, пригортала до серця, і тоді, коли інших заплаканих уже вивели з її кімнати. Сесілія обіймала свою крихітку, доки ворота смерті, замкнувшись, не розділили їх. Дивлячись поверх чорнявої голівки на чоловіка, вона благала. Дбай про неї, Джоне. Уна така маленька, така вразлива. Інші проб'ються самі, але її цей світ може скривдити. О, Джоне, що ви робитимете без мене? Ти і вона. Я вам потрібна. Але дбай про неї, Джоне. «Дбай про неї!» То були майже останні її слова, окрім кількох незабутніх, призначені тільки йому. І ось пані Девіс так холодно виявляє свій намір забрати в нього дитину. Пан Мередіт сів рівно і поглянув на гостю. Попри поношений халат і розтоптані капці, у ньому було щось таке, від чого навіть пані Девіс знітилася в колишній своїй пушані до будь-якого священика. Адже існував такий певний божественний ореол, що відділяв пастора, хай навіть бідного, неговіркого і непрактичного від решти людей. – Дякую вам за добрі наміри, пані Девіс, – мов пан Мередіт зі спокійною, категоричною, погрозливою чемністю. – Та я не віддам вам своєї дочки. – Пані Девіс отетеріла. Вона не сподівалася відмови на своє прохання. – Пане Мередіт, – ошалешно відказала вона, – чи ви здорі «Невже ви це серйозно? Подумайте, пане Мередіт, ви мусите обміркувати привілеї, які матиме Уна?» «Нема чого обмірковувати, пані Девіс. Про це не може бути мови. Жодні мирські привілеї, які ви здатні запропонувати їй, не замінять батьківської любові і турботи. Дякую вам іще раз, але тут нема чого обмірковувати». Лють розчарування позбавила пані Девіс навіть давньої звички пильнувати погідний вираз – Широке лице її побаряковіло, голос затремтів. Я думала, ви будете раді віддати її мені, бредливо посміхнулася вона. Чому ви так думали? спокійно озвався пан Меред. Тому що ніхто і не пропускав, наче ви бодай трохи любите власних дітей, ядуче відказала пані Девіс. Вони занедбані. Усі тільки про це і говорять їх не годують як слід, не вдягають і геть не виховують. Манера в них, немов узграє диких індіанців, а ви і не згадуєте про свій батьківський обов'язок. Пустили приблудну дитину жити з ними два тижні, а самі і не помітили її. Дитина, що лається, мов, п'яний швець, як я чула. Та вам байдуже було б, якби вони і чому підхопили від неї. А фейт, що виставила себе на глум, коли підскочила в церкви з цією дурною промовою. А потім їздила салом на свині, просто під вашим носом. Вони поводяться неприпустимо бритко, а ви не ворухнули і пальцем, щоб зупинити їх чи навчити бодай чогось. І тепер, коли я пропоную вашій доньці гідний дім та добрі перспективи, ви відмовляєтеся і ображаєте мене. І ви ще говорите про любов і турботу. Добрячий батько. «Годі, жінко!» – золів пан Мередіт. Він підвівся і змірав пані Деві з поглядом, від якого вона здригнулася. «Годі!» – повторив він. Ні слова більше, пані Дейвіс. Ви сказала забагато. Можливо, я в чомусь і знехтовав батьківськими обов'язками. Але не ваш клопіт нагадувати мені про це в тих висловах, до яких ви вдалися. Тож попрощаємося. Пані Дейвіс нічого не відказала. Навіть стриманого на все добре. Проте рушила до дверей. Коли вона манала пана Мередіта, велика гладка ропуха, що її Карл заховав під канапою, вискочила їй під ноги. Заверещавши, пані Девіс, відсихнулася від страхітливої почвари, потучилася і випустила парасольку. Вона не впала, та незграбно хилитаючись і шпортаючись, пролетіла через усю кімнату і глухо гепнулася об двері, струснувшись від одеру. Пан Мередіт, не помітивши рупухи, злякався, чи не залила гості нагла кров, і кинувся до неї, щоб допомогти. Сяк-так оговтавшись, пані Девіс навіжено махнула парасолькою в його бік. «Не чіпайте мене!» – мало не закричала вона. «Я певна, це нові витівки ваших дітей. Гідні парифіянці не місце в такому домі. Віддайте мені парасольку. Я піду і ніколи не повернуся. Ані сюди, ані до вашої церкви». Пан Мередіт смиренно підняв розкішну парасольку і мовчки простягнув їй. Пані Девіс вихопала її і рішуче метнулася геть. Джеррі і Карл більше не з'їжджали поручнями сходів, а сиділи на ганку разом із Фейт. На жаль, усі троє дзвінково співували «У середмісті гаряче сьогодні». І пані Девіс, зачувши слова «ноги в руки і тікай», вирішила, що спів адресовано їй і тільки їй. Вона спинилася і тиснула в дітей парасолькою. «Ваш батько – телепень», – сказала пані Девіс. «А ви у рвителі, і відшмагати вас треба так, щоб до скону затямили. Він не телепень. крикнула Фейт. Ми не урвителі, обурилися хлопці, але пані Девіс уже пішла і нічого не почула. Мабуть, вона сказилася, виснув Чарі. А хто такі урвителі? Пан і іще кілька хвилин міря кроком вітально, а тоді повернувся до бібліотеки і сів, хоч і не поринув знову в труднощі німецької теології. Надто схвильований і засмучений був він для цього. Пані Девіс пробудила його до дійсності жорстоко і болісно. Невже він такий байдужий, неуважний батько, яким вона змалювала його? Невже він так катастрофічно занедбав духовні і фізичні потреби цих чотирьох маленьких істот, які в усьому залежать від нього, позбавлені матерної опіки? Невже парифіяни осуджують його так непримиренно, як каже про це пані Девіс? Мабуть так, якщо вона прийшла із проханням віддати їй Уно беззастережно певна, що він позбудеться рідної доньки, немов приблудного чужого кушенята, а коли так, то що тоді? Джон Мередіт застогнав і знову закрокував брудною неприбраною кімнатою. Що він міг удіяти? Адже він любив своїх дітей. Так само, як будь-який батько, і знав, попри зусилля пані Девіс та її однодумців, що і вони віддано люблять його. Але чи міг він подбати про них? Йому найкраще були відомі власні слабкості і вади, як і те, що діти потребували здорового і благодатного впливу доброї жінки. Та де ж її знайти? Найняти служницю означало тяжко скривзити тітку Марту. Вона ж була переконана як у власній моторності, так і в тому, що вміє робити все потрібне для нього і дітей. Ні, він не міг образити сердечно стареньку, що була така добра до них. Як вона любила Сесілію, і Сесілія не полягала, щоб він тактовно ставився до тітки Марти. Аж раптом пан Мередіт пригадав, як тітка Марта була натякнула, що слід йому знов одружитися – «Мабуть, нова пані-матка не викликала б у неї такого обурення, як служниця». Але марно про це і думати. Він не кохав і не міг покохати жодної жінки, окрім Сесілії. То що ж лишається?» Зненацька пастор надумав піти в Інглесайт і порадитися з пані Блайд. Вона була однією з тих нечисленних жінок, у товаристві яких він ніколи не почувався сором'язливим чи недорікуватим. До неї він завжди ходив по розраду і підтримку – Можливо, і тепер вона могла б запропонувати йому якийсь вихід. А якби і ні, пан Мерлід відчував, що після розмови з пані Девіс йому потрібне гідне, дружнє спілкування, що позбавило б його гіркого осуду в душі. Він в перевдягнувся і повечеряв не так відсторонено, як зазвичай. Уперше йому подумалося, що їхній стіл убогий, а страви геть не смачні. Михцем, поглянувши на дітей, Пан Мердід відзначив, що вони рум'яні і здорові з лиця, окрім Уни, але вона і за матерного життя не була вельми дуже. Усі вони сміялися, теревенали і мали цілком щасливий вигляд. Найщасливіший був Карл, по тарілці в якого дибало двоє прекрасних павуків. Голоси в дітей були приємні. Поводилися вони чемно і піклувалися одне про одного – а втім, пані Девість заявляла, що їхня поведінка збурює всю парафію. Пан Мередіт вийшов на вулицю. Уздрів на Лобрицькій дорозі лікаря і пані Блайт у брищці і посмутнів. Отже, пані Блайт поїхала. Інглесайт іти марно. А йому так хотілося поговорити з кимось. Тожливо розглянувшись довкола, пан Мередіт побачив, як вікна старого будинку вестів на пагорбі засяяли в призахідних рожевих променях – наче маяк доброї надії. Раптом він пригадав сестер Вест і подумав, що залюбки послухав би глузливі судження Елен та побачив ніжну милу усмішку розмарі і тихий спокій синіх її очей. З лиця дарунок невпинна втіха. Так написав колись Філіп Сідні, мов би про неї. А йому потрібна була втіха. То чого б не зайти до Вестів? Елен запрошувала його, та ще була книжка, яку він позичив у розмарі. Треба її повернути, доки він не забув. У нього майнув неприємний здогад, що безліч своїх книжок він позичив колись і забув повернути власникам. Цього разу так не можна було вчинити. Отож пан Мередіт повернувся до бібліотеки, узяв книжку і зник у долині Райдух.